se nad muslimanima izprobavaju najmodernija oružka, da se muslimani na najgore i najstvirepije način ubijanju. A s druge strane ne nalazimo one koji vrlo mare skupine iskre mu'mina, koji hoće i žele يقود السنه في وراثه المسلمه دايكمك راحي ورتي يا حي استودع التوحيد الاسلامي <تصفيق> اكما دين ابي وانا بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 La ilaha illa allahu allahu akvar allahu akvar valillahi lhamd allahu akvar kabira valhamdu lillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Vraču Islāmu Fala Allāhu tabārakeva ta'ala i zahval na Něgovim svim blagodātima koje kada bi smo ne bi smo mogli nabrojati a posebno Na najvećoj njegovoj blagodati. Blagodati dini Islama. I upute ovoj pravoj vjeri. Ovoj vjeri koju je uzvišen je Allah. Šanuhu, sa kojom je poslao sve svoje poslanike. I sa kojom su došli svi njegovi vjerovjesnici. Ovom vjeron koju uzvišen je Allah. Šanuhu, je odabrao za sebe. I sa kojom je zadovoljan. Hvala uzvišenom Allahu. Je Na njegovim Lijepim imenima I savršenim svojstvima Hvala mu uzvišenom Tabarakeva ta'ala Na njegovoj veličini i veličanstvenosti Hvala mu uzvišenom I zahvala na njegovim Svakodnevnim Blagodatima koje daruje Ovome ummetu Islamske ummete Uzvišen je Allah Tabarakeva ta'ala Nije propisao ovo vjeru Da bi ona bila napisana u knjigama, istajala u rafovima, u bibliotekama i da bi u knjižarama krasila police, već da bi je ljudi znali, poznavali, da bi po njoj radili i vjerovali je, da bi je primjenjivali u svakodnevnom svome životu. Naš islamski umete, kada vidimo našu vjeru koja nam propisuje sve u našem životu sa jedne strane i koja je savršena vjera u kojoj nema nikakve manjkevosti koja je upotpunjena vjera tako da joj ne treba ništa novo niti je nešto u njoj miška pa treba iz nje to izvesti već je savršena i potpuna vjera objavljena do Allaha šanuhu, i nama takva izvorna, dostavljena kada pogledamo to sa jedne strane I situaciju danas muslimana u kojoj živimo. Ova tlačinja, ovi progoni, ovi napadi na muslimane. Ova izumom i ova nepravda koja se čini na istoku i zapadu, na sjeveru i na jugu. A muslimani, pored svoje brojnosti, da nemaju snage da zatraže pravdu i svoja prava. A kamoli da se odbranje. A kamoli... Da oni budu nosioci prava Da oni budu nosioci istine I da oni među ljudima sude I da ljude izvedu Iz robstva ljudi U pokornost Allahu te barake wa ta'ala Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Nam je ukazao na ovu situaciju Kada je rekao Doći će vrijeme Kada će na vas navaliti narodi Kao što navali družina Na jednu sofru Da jede hranu Je to zbog naše malobrojnosti Allahom poslaniće, upitaše ashabi. A on kaže, ne, vi ste tada mnogobrojni, ali ste slabi, kao oborska pjena, nemate snage. Vas je zadesio vehn, vas je zadesila jedna bolest, a šta je ta bolest Allahom poslaniće, šta je taj vehn? Upitaše a slabi, a on im odgovara, fuk bud dunjava karahetul mauc, ljubav za ovim svijetom i mržnja smrti. Vićete ćete toga dana voliti ovaj svijet. I toga dana dunjaluk, materija, će vam biti cilj. Živit ćete i radit ćete radi nje. Radovat ćete se radi Žalostit ćete se radi nje Prijateljeva ćete sa ljudima radi nje I neprijateljeva radi nje Sve će vam u vašem životu biti ta materija Taj dunjalu A mrzit ćete smrt Mrzit ćete suzre sa svojim gospodarom Allahom tebareke vata'ala Koji mu'minima obećaje najbolju nagradu I najbolje džennete Bojat ćete se smrti Pa će drugi na vas navaliti Jer će vas vidjeti ...pored vaše mnogobrojnosti da ste slabi... ...i danas... ...takvo stanje naših uđenjaka... ...zar je uzvišan i je Allah... ...đalju da zašanuhu... ...zadovoljan sa našim stanjem... ...sa jedne strane... ...da se nad muslimanima isprobavaju... ...najmodernija oružnja... ...da se muslimani na najgore... ...i najsvirepije načine ubijaju... ...a nigdje ne vidimo svih organizacija i udruženja koja dižu parolu očuvanja ljudskih prava gdje su sada te organizacije gdje nema prava za islami muslimane koja je to kategorija ljudi i ko je to podijelio ljude na te kategorije tako da se na tone i tone eksploziva ispre na neak ispresa i izbacuje na one koji nemaju snage da se odopru bez ikakvog suda i presude, bez dokaza i dokazivanja, zar to nije najveći stepen zuluma koji se danas nad našim islavskim ummetom sprovodi, s jedne strane. A s druge strane ne nalazimo one, osim vrlo male skupine iskrenih mu'mina, Koji hoće i žele i mogu da stanu u svoju braću muslimane da im pomognu. Već nasuprot tome nalazimo i najlazimo na mnoge države i zajednice koji staju u zulum i pomažu zulumčara protiv mazluma. I pomažu one koji nepravdu čine nad onima kojima se nepravda čini. I gdje je kraj tome naš ummete. Mi očepujemo izlaz i mi očepujemo pomoć, ali mi ništa ne činimo da bi to doslo. Kao vrijeme kada nam Resul s.a.v. kaže ili ćete pozivati na dobro i odvraćati od zla ili će Allah dati da nad vama najgori zavladaju. Paćete Allahu Allah u domu činiti i moliti ga, a On vam neće uslišati. Pa če ne i koji činiti, ali Allah Dove ne prijma Uzvišeni Allah u Kur'an Kerimu kaže Inna Allaha la yugayruma Bi qavnim, hatta Yugayruma bi anfusihim Allah nemienia situaciju Jednog naroda, dok se Sam taj narod ne promieni Dok taj narod Ne promieni svoj odnos Allahom, tebareke vata'ala To znači, dok Neshoati Da je osnova ovoga življenja na ovome svijetu ibadet i pokornost. Te ne kažemo da će čovjek cijelo svoje vrijeme na ovome svijetu provesti u namazu. Jer to je i nemoguće niti u ostalim ovim ibadetima koje poznajemo. Već to znači da tvoj cijelokupni život treba da bude u skladu sa principima ove vjere u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala jer ako se Allahu ne budeš pokoravao Allah će dati da se pokoravaš svome dušmanom da tvoj dušmanin nad tobom zavlada kao što Resulullah ve s.a.v. nam opisuje u Allahovim zakonima između ostalo da kada ljudi ne budu vladali po Allahovoj vjeri kada budu ugovori među sebe i uzvišenog Allaha tabarekeva ta'ala prekinuli kada se o lahko sa vjerom budu odnosili kada vjera bude jedan sporedni dio života, nešto dobrovoljno jedan dio kulture i ništa više a nebude osnova i temelji ovoga života u tom slučaju neprijatelj Vaš će navaliti na vas. Pa će vam uzjeti jedan dio zemlje kojom vi vladate. I zar se to danas nije decilo? Kod nas u Bosni, ako nije jedan dio, ako nije cijelu, onda jeste jedan dio. Ako nije na Kosovo, ako nije u Palestini, ako nije u Afganistanu, ako nije u Čečeniji ako je u mnogim drugim mjestima, pa gdje je onda? Zbog našeg udaljavanja od Allahove džel lešanu u Allah kaže kuntum hajra ummetin, vi ste najbolji ummet, vi ste narod, koji se među ljudima pojavio. Ali, ne samo po imenima, ta voru ne bil mahruf, zato što pozivate na dobro, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ i odvraćate od zla وَتُؤْمِنُونَ بِلَّ i čvrsto Allaha vjerujete dakle Allah vam je najpreć šahadat koji govoriš s kojim si postao musliman i s kojim jesi musliman لَا إِلَهَ إِلَّا لَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ u svojim dijelima i nije dovoljno da on bude samo na jeziku već se o tebe traži na tvojim dijelima i za to Dok mi i dok naš cjelokopni ummet ne promijeni svoj odnos prema Allahovoj i Đerležanu u vjeri, zasigurno ni naše stanje muslimansko promijeniti neće. Dok olako budemo svatali i gledali na svoju vjeru. I pogledajmo sami šta nam se radi. I pogledajmo to dok će nam se raditi. Do juče oni koji su pozivali da dođu u Bosnu i da pomognu. Danas se takvih odričuju. Danas takvije zatvaraju. Danas takvije proganjaju. One koji su dobili odvikovanja. One koji su juče valjali, danas im ne valjaju. Zašto? Zbog čega? Zato što tamo nekome nije drag i nije pravda. Ti si u svojoj zemlji praktično postao stranac. Postao tuđinac. I to se hoće da uradi. Da ne imaš mjesta da ne imaš boravka svoga da budeš uvijek protjeran i uvijek izbjeglica. a to je Allah nije odreziu jeste k svojim kaderom ti dosudio zato što smo to i zaslužili sebi makese ali šarijatom svojim svojim vjerozakonom nije propisao već je propisao da budemo najbolji da budemo prvi u svemu a jesmo li to imali jedinstva među nama muslimanima Moralo bi biti, zašto da ne bi bilo? Jedna vjera, jedan Allah, jedan poslanik, jedna knjiga, jedna kipla, šta nas da to dijeli? Samo treba da se svi okupimo oko toga kao što Kur'an kaže, Svi se prihvatite za Allahovo uženje. A ko bude oni govorili mi u Bosni imamo svoj islam, a Arapi imaju svoj, a Turci imaju svoj. Wallahi, kad dođu do da naslepa tu neće nas pitat koji eksper vi islama. Jesel turskog, alavskog ili bosanskog, koji se vidme zheba. Nego će kaza svi ste muslimani. Za kličete pita splanje i ne gleda. Već će vratiti se na sunnet, jer mu je to domono, jer se ti onaj potencijalni Samo što oni kažu terorička, a mi kažemo musliman kako treba. I zato nema na uske, a dok se cijelokupni islamski ummet ne osvijesti i dok ne dođe sebi, i dok se ne ujedini. Jer ako mi u Bosni budemo imali halifu, a ona u Turskoj svoga, a ona je u Čečeni svoga, a u Arapi svoga, šta će onda na kraju biti, doć do samog sukova između tih takozvanih halifa. Ne može se to tako desiti. Jedan je umet. Jedna je vjera. I svi smo dužni oko toga da se okupimo. I podsjećamo vas U ovom Mubarak danu. U danu Bajrama muslimana. Podsjećamo se. Da ne zaboravite svoju braću muslimane. Širom svijeta. Koji su protjerani. Izgnani iz svojih domova. Ni zbog čega drugog. Već samo zato što kažu Rabbu na Allah, naš gospodar je Allah i njemu se pokoravamo. Ne mogu to da gledaju mnogi. Smeta im i pod ovim ili pod onim izgovorom radiće ono što radi i što su radili. I neće prestati i ne nemojmo se nadati. Jer Kur'an kaže: "A Kur'an je istina, a oni ne prestaju da vas bore dok vas ne vrate u I ne prestanu će se protiv vas boriti dok vas od vaše vere izvedu, ako ikako mogu." Pusti će oni da budemo muslimani po imenu. Pusti će oni da navijaju muslimanska imena. Pusti će nešto, jer ne mogu sve ukriniti. Ali hoće crž, hoće dušu našu da uzmemo i onda nakon toga sve lahko postaje. I zato naš umete budimo svjesni i ne nemojmo biti od onih koji su u gapletu. Potjećam i sebe i vas na kratkoću ovoga svijeta. Potjećam na sve na kratkoću ovoga dunjaluka koliko god živjeli na njemu. 50, 100, manje ili više godina. Eđer će doći i u to sumnje nikakve ne ima. Eđer je već određen. I zato, kada najstarnije opisaš kako je da su uvijeni sami sumnji da li ga da taj sužio od njede da u dio, dane, za dio. vrijedi za taj dan ili za taj dio dana žrzgovati vječnosti, ja i re... A u nju nimalo sumnje nema Jer onaj ko je dao da sada živimo i da budemo na ovome svijetu, da će i da umremo. Da će i da proživljeni budemo. A onda je veliki sud u koji nimalo sumnje ne ima. I zato pametan onaj i mudar ko se pripremi za, ta, za to vrijeme. Ko svede sa svoje račune. Ko ispravno radi ko se čuva onoga što je uzvišeni i zabranio, pametan je onaj koji radi po propisima ove vjere. Naš islamski ummete ovo je jedan veliki dan od Allahovih dana, u kojima je počastio ovaj naš ummet, ovim Mubarak Bajramom Ramazanskim, u kome muslimani veličaju uzvišenog Allaha Tebareke Vata'ala I zahvaljuju mu na velikoj blagodati završenog posta. Na velikoj blagodati što je mnogima uzvišen i tabarakeva ta'ala oprostio grijehe koji su iskreno u ime njega i bade te činili i postili. Zahvala Allahu te čini i tekbiri se u ovome danu donosi. Gledajmo i mi da u tome učestvujemo. Molim uzvišenog Allaha tabarakeva ta'ala da nas na pravo me putu učvrsti da nas ojača, da nas pomogne da nas učini nepokolebljivim čistim i čvrstim muqninima sa kojima je on zadovoljan da nam dadne da shvatimo naše obaveze i odgovornosti u pogledu sebe, naših porodnica naše djece, naše rodbine, naše želata, našeg umetak da nam dadne snage da ustrajemo na pravome putu da budemo čvrsti da se ne nepokolebamo pred iskušenjima koja su pred nama, molimo uzvišenog Tebarekeva ta'ala da nam oprosti svima grijehe i da iz ovoga nesvila izađemo svi oslobođeni naših grijeha molim uzvišenog Tebarekeva ta'ala da nas učini od naših, od svojih iskrenih i čvrstih uomina sa kojima je on zadovoljan. الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر يا جراح يا جراح يا جراح يا جراح يا, جراحي يا جراحي انت فقري انت نوري معك ان شاء الله تبارك وتعالى انت مراني على صورتي دائتي بصير نجاتي لن استريح ذوجهي لن استريح ذوجهي يا جراحي يا جراحي يا جراحي كل ايما بس يدك to ovog našeg današnijih dana i imaće posljedice do sunnijih dana a to je događaj zvojice sinova, sinova Ademovi kada je jedan od njih primio uzmišanom Allahu Kurbana kao i drugi ali od jednog od njih bi, a od jednog Ne bi primjeno Pa ovaj od koga nije bilo Primjeno Reče braću svome Ja ću tebe obititi A ovaj mut govara In nema jete qabbalu Allahu minal mutakini Allah prima I kabul čini od mutakija Od bogo bojaznih kao šta Allah Čerršanu kaže o kuranskom ajetu do njega ne nedoseže meso niti krv kurbana već do njega dolazi bogobojaznost vaša a kvalok vaša o hribu allaha o islam o islam o islam o islam o ovaj pogožni Adamo Alistaracijan kaže svoju brato ako ti pružiš svoje ruke prema meni da me uviješ ja svoje ruke prema tebi pružiti neću ja ne mogu to učiti oseme i ne može neca. ja se bojim Allaha Gospodarac koji, koji te navede da će njih svako dobro I sve ono što Allah voli I koji te spriječi od svakoga zla Koga Allah svakako ne voli I od toga su mnogi propizi propisani I od toga je ovaj naš post Je uzmišljeni Allah kaže, ovi koji vjerujete, naređen vam je post kao što je naređen onima prije vas, da biste bogobojazni. Dakle, odmah se traži ta bogobojaznost, taj takvalu. Tak En nenaulanta ramo En ne letnamomo aj ma ulanjeta ramo i za pavo to nemo to je taj. To je taj, cilko je te je životi, da bi pokorno naššamu robovi da budemo. Zatim kaže ovaj pokorni Allahho rob. Ja hoću da ti poneseš i moj i svoj grijem. Pa da budeš odstanovnika, džahem nema. A to je kazna zolom čarima. Ovdje što kaže ja hoću, nije da on to voli, da to priželjkuje, da mu je to drago, ne. I to se iz jer kako će sloma bratku želiti dobro a već je opisan inna ma yataqabbalullahu <talacilý> minal mustaqim allah prima od mustaqia od kogovojare da Dakle, već će je opisana da je od Boga Pa kako može poželiti svom bratu neko zlo to nije željenje zla svom bratu već u slučaju da ti ne ubiš on da će pomjeti I svoj i moj grijih. I poslov ko će Dakle, u to je slučaj i nećeš ništa dobiti. Ona je u stvari koji je dobiti tu sam. To sam u stvari ja. Jer ćeš me na taj način osloboditi moga grija. A ja to želim da se oslobodim grija. A ja tebe sprijeđit ne mogu da ti mene. I mogu te sviđati. Ako ti to želiš, ali ja svoju ruku protiv tebe vići neću. I zato u ovom je slučaju bolje je biti Adamov sin koji je ubijen nego Adamov sin koji je ubican. Zato u pozora wa Rasulullah alayhi ta'lta salam kaže Kada se dvojica muslimana tafadu sa svojim sad jamana Ubi ta i ubiye nisu uđehena Ubi Pa pukaju Ahavika po toboži poslaniča. Dobro ubica On je skrivio. A zašto ubijen je? Kaže zato što je on nastojao i želio da obije svoga brata. Muslima. Zato što je on nastojao da ovaj njega nije ubio on bi njegljivio. Tomu je bila namjera. Adjela suprema namjera. Budi ubijeni Adamov sina nemo biti onaj koji je onaj koji je ubica kada se radi u muslimanima šta je navjelo toga Ademovo sina da učini to što mi čini navjelo ga je Hazem ono što mnogi je danas uništava ono što pojede dobra djela što ih unisli kao što vatra jede drva tako i hased tako i ovaj zavis jede dobra tjela uništava i zato nam nareti Allah uzmiša kao i svome resuma da dražimo kod njega utočišći od, od, od zavidnika kada zavidnika o mišar ve hasedinu اذا حسد يرشد حسد انمسيتي نملوك يدرك يغري كوشتي تبر او خلص لا ولا شيطان اسروني کوئی گا سریدے اوچو میں نملوك يدرك يغري رکھ اس vidi brata muslimana da je kao on ili da ako mu više nego njemu volio bi da taj ne ima da mu nestanje toga makar on to i ne dobio to je taj hasez to je to što je zabranio dakle zavidit nekome na dobru koju on ima i željeti da ga ne da ne stane toga dobra kod njega makar taj koji zavidi ništa od toga ne ima nikakve koriste zna šta to ukazuje to ukazuje da unutra nešto nije u redu. da se unutra mora čistiti ispirati itd. Da i ovdje smo spomenuli ovo Jednom od sura uzvišeni Allah se zatvrnije sa jedanej zakleku. A nakon toga kaže, kad efleha menzeka. Uspio je, šta znači uspio je? Postišit će ono što želi, a sačuvat će se onoga čega sprahuje. Dakle, ta je džemljetlija. Ko? Menzeka. Ko svoju dušu očistiti. Lindesa, a propao je koji je onečisti i zato u gledu na kaže da je čišćenje prije čišćenje i to treba upaviti kakva je razlika ogromna kada hoćeš u jednu posudu da staviš metu lijeko, nešto lijeko šta ćeš prvo uzeti ćeš, pa ćeš očistiti tu potpodu, pa ćeš onda to najljepše staviti. E, ne znam kako to lijepo, ako ga staviš u nečistu potpodu, šta će biti od njega? Ko to jest i piti? Kad ja rekao, ovaj med je divan, ali u njemu ima te i te nečistoće, ko bi ga uzio? Da Bog sačuva. Tako je i to. I tu je uzrok. I vidimo, razno, zašto neki koji su po svojoj vanštini prihvateljice Islama, zašto se neći vraćaju na stare grije? Vidimo šta prihvatio se Dina, maša Ne znamo da pri ima ove mahane, otvorene, vanjske, jasne, ali nakon izvjesnog vremena vidimo da se vraća na onu prvu prijateljove koji je učinio na prvnu slabost. Na prvijeg učinjena. Zašto? Zato što prilikom te ove nije to očistio. Učinio je te ove, Ali nije u potpunosti sati mrašisti. Nije rekao sve od grija na stranu. A hoću zapravao. Ne. Tego je rekao sve od na stranu osim toga ja ću malo I kad mu se god ukaže prilika On će se vrata To mi je grijo I zato je potrebno prilikom te obe Dobro očistiti Dobro se iščistiti I zato kuram kaže Tubu in Allahi Te ube te nasuha Te ube učinite Allahu Pokajdete Allahu Čistom te ube Nista nakon toga odneči sučeve na obje Allah vam nudi Allah vam pruža priliku Zato to iskorizite tebe i dole se poznati koja je treba čista jer ona ima i svoje znakove da znači će objekli drugačiji isklozi i za, za njen ako nje onda isto tako da ga dobro djelo navodi na drugo dobro djelo da mrzi da se vrati osjetiće slavni ima na to da mrzi da se vrati kako nevjerovanje tako i na bilo koji grije koji je prije radio odvrati, ogava, mrzi ga jer se ne može sa slat u jednove srcu iskren ljubav Allah idaljanu iskreno vojenje ove vjere i želja za da, za da grijeh pomiješani nije još strana nije još ove i zato jedno veliko upozorenje na ovaj haset da čovjek ne bude nikome zavidan ako ti je Allah Dao i ono što ti je dao, a svakom je dao ono što mu pripada po njegovoj usmišljama Allah, da barakva ta'ala, mudrosti, budi zadovoljan na tome, ako si zadovoljan na imše čartom nekom, ako budete zahvali, ja ću vam povećati, ako vidiš da je nekome drugome Allah viže je dao, onda pokuda pogledaj na onoga kome je manje dao od tebe. Pa ćeš biti zahvalan ono što je tebi radu. I budi svjestan toga da ti ne znaš Allahom mudrostu. I ne možeš prozvijeti odlaz znanje. I zato da ti je više dato možda ne bi valjao. I zato puri zahvala na mi što ti je Allah dao i ne moj begizavite nikome i traži upitu pod Allah te bara taala azzaq da udniina to kada budeš zavidan bilo kome i molika da te očisti ali bude da, da očisti sašest duše da nas učini očistih iskrenih vjernika svojoj ozadobi subhanak allahumma hamdika shalla allahu la ilaha illa anta ان انقلن جفا فغدا صافي مثل جمري الغضاء يا رفيق السما كلنا sgo samo, svojju nahoda, Uvišenje Allahđšnu u ovim kuranskim ajetima ukazuje nam nja činjeence i stvarnost, koje niko ne može poreći. Kaže nam kako možete da ne vjerujete Allaha govor je upućen ljudima uopšte ovo je govor upućen u obliku pitanja kako kako ne virujete Allah ali u stvari ovo pitanje znači čuđenje znači nijekaj kako se to vama može desiti nije normalno, nije prirodno da čovjek ne vjeruje a šta je dokazat Dokar zato je ovo što uzvišeni Allah kaže wa kuntum mamwaten fa ahyaakum fas pa bil istimrki nije vas bilo i bio davlje da živite. Summa yumitukum thumma Zatim će vas opet u zatim će vas opet oživjeti. Ako neko živi, a teko danas, sumnja da živi, neka sumnja i da će biti prožijenje. Jel može pametan čovjek danas sumnjati da postoji, da živi na zemlji? Nek uzme neka se opipa. Taj koji sumnja u svoje postojanje danas, nek sumga u pameti ne ima, A da bi bio šerijatski neko zadužen, prvi šarć da ima pamet, da je normalan čovjek. A normalan čovjek neće posumnjati u sadatnje svoje postojanje. Kad ne sumnjaš da se sadraži i da te je neko stvorio iz ničega, zašto sumnjaš da ćeš živit proživjen drugi put i da će se taj neko opet drugi put stvariti. Ako je taj neko, da je živ zvišeni Allah, em hulikumin gajrišaj jesu stvoreni iz ništa, teko nako, slučajno. Samo posebno. Em humul halikul ili su oni stvoriteli da nisu oni sebe napravili. Em halikul samavati arv, ili su stvorili nebeca i zemlju. Valah i ne znaju šta je na nebesima i na zemlji. A kamo da to naprave i da stvore on nešto. Što je veći džahil, što je veća nezbilica, sve više nozniže i sve se više okoli. I zato normalan čovjek, pametan čovjek, to ne može zanijekati. Ne može zanijekati Allaha, proživljenje posljednje svi. i sve ove vjerske istine koje dolaze nakon toga. Normalan čovjek to ne može tako posumnjati u to. Što znači, a je osnova kod ljudi vjerovanie, a ne ne vjerovanie. Što je činjenica iština? Prvo, jer je prvi Allaho vjeroviesnik, ne bih, bih ho. Hadam, ale prvi čovjek i prvi vjeroviesnik. Da je, što se svi ljudi rađaju ala fitratil islama, u čistoj prirodi islama. Znači, osnova kod džobnjaka je se ima ni vjerovanje, a nevjerovanje nije osnova. Nevjerovanje je nešto ubačeno, nešto neprirodno, nešto nenormalno. I znači mi, Allah se čudi, i kaže, kaj pa takvu runu, kako vi da nevjerujete? Ako to nam vlata pa, bili ste mrtvi, nije vas bilo, niste postojali? فاح يا قوم طرسيه اون اوجيو ندرات شاريث اضرت ليداد حبري والقلم هيا قصائد تائل قلب حي حي قصائد ثم يميتكم ثم يحييكم زاتي جووسمرتيتي ثم يحييكم ثم اليه توجه To je taj fil. Zatim ćete se njemu vratiti. A šta znači vraćanje Allahu, šani? drugim vrječima, pred mene ćete startiti. Što znači, bit ćete pitani za ono što ste radili na ovom svijetu. A da ja se bol insano, en jutra, suda, mislili čovjek, da će pušten, napušten, bez kontrole, bez praćenja, da je slučajno tek tako nastao bez cilja i razloga Bože sad, čovaj, to kod Allaha ne može biti to može biti kod ljudi da nešto rade iz zabave iz nečega kada ne imaju cilja nekoga i to nekod pametnih ljudi a kamo li Allahu še, da se to desi stvorio je ljude sa ciljem i tačno zakon je propisao Po kojima su dužni da idu i da se vladaju. I tačno uspostavio kontrolu na njima. Kada su ovakvi naši dunjalučki aparati. Sjediš u svojoj kući, a tamo te neki prisluškuje šta ti pričaš. Da ti nisti neki potencijalni. Šta znaš? Ili te kroz brozor slikaju? Kakvi su tek Allaho viđe našajanom u sistemi. Namjera pogriži. Htio si hajel. Nastojao hajel. I šala neće da biti za to. Ako trudiš se da ispravno radiš. Ako nastojiš da po propisima se vladaš. I tako dalje. Namjera je puno varna. Kako je tog teko da Allahi viđe našajanom. Dakle, zatim ćete se Allahu ubratiti ga ćete račun za ono što ste radili. Neće biti to tako tek lako proći. Hoće samo jednoj skupini ljudi. Koji su to? Ili recimo i drugoj skupini. Koji su, koje su to dvije skupine? Kojima će lako proći? Bez računa. Znate to je dvijema vrstama ljudi. Kojima će lako proći bez računa? Najboljoj vrsti i najgoroj vrsti. Kako? Najboljoj vrsti mu'mina, 70.000 mu'mina ovoga ummeta, ući će u džennet bez polagatnja računa. Lahko će im proći. Uopšte polagat. Gdje su gledali Allahu da udovoje. Allah je najpričan. Makar se cijeli svijet ravrnu. Makar svi bili protiv. Allah je pričan. Ima Allah. Tak neće polaga računa. I druga skupina koji neće imati. Mi za Anterezija to su kafiri. Ja su ne znam šta radili od dobrih djela. Ništa im ne vrijedi na sudnjim danu. Takve ima ne koristi. Jer ne imaju osnova. A to je iman. Bez imana ništa ne koristi. Dakle, to je osnova da će čovjek odgovarati za ono što je radio na ovome svijetu i to pred kim će odgovarati pred ljudima njemu sličnim Bože sad čuvaj pred stvoriteljem ljudi Allahom žele šanom čija je nagrada prava nagrada i čija je kazna Bog me, prava kazna i zato to tamo će biti i prava nagrada i prava kazna A na ovome svijetu je sve privremeno, da je sve najbolje, ili ne daj Bože i sve najgore, sve je privremeno i sve će proći i neće biti trajno. Na ovome svijetu sa smrću sve prestaje i uživanje i patnja, doći i tamo ne više smrti. Tako da ni uživanje ne prekida se, a patnja ne daj Bože ko bude u njoj ne prekida se ne ilej Turče zatim že da za se djemu vrati, to jeste poagačte račun za svoj iman za svoje vjeravanje i za i za svoja dijela koja ste radim. Zatim kaže uzlišeli u ovom drugome ajetu hovalhala alekom napil artičeijaja. on je taj koji vam je sve stvorio na zemlji. Čujete vi ove, ovaj Hoiva je sve stvorio na zemlji. koji van je. Sve stvorio na zemlji. Da nam to brzo ne prođe, da ga ne shvatimo. Pa da stvorio kom je? Nama. Govori upušen ljudima, ali posebno muhminima. Sve što je stvorio, stvorio nama. Ono što drugi puno više koriste nego mi, naši islamski i muslimanski umme. I ono što drugi koriste protiv nas, a to je Allah naman stvorio u na redu, mominima. Jer Resulullah alaih sallam kaže u svom avisu da dunjalu vrijedi kod Allaha koliko krilo mušice tjažira nikada ne bi napojio ni gutlja je vode. Ali i njemu I njemu da bi to bilo dokazom protiv njega. Sve vam stvorio. Što znači i to je naša vjera. Ali u prvom redu kada se uspostavi vjera. Kroz namaz, zekaj, post, hač, sve ono što je uzvišen Allah te tada propisao. Onda će se i dunjalk uspostaviti. Ako se ne uspostavi vjera, Allah neće ni dunjalk se uspostaviti. Jer oni ko idalas imaju to njaluk, a nemaju vjeru. Takvi imaju vjere, još konac konačni došao. Jer oni idu do jednog stepena dok ne počnu sami sebe uništavati. Allahov propis, Allahov zakon. Ja'alna mutrafin, amarna mutrafin fa fasqu fiha. Kad dođu do te granice, onda užičeni Allah odredi svojim kaderom, svojim odredbom. Da, međutim, narodom ustanu oni koji ne valjaju, pa taj narod sami, oni helac, svojim rukama. A iznikli su iz toga naroda. Ne može. Bez vjere se ne može ni Dunjaluku uspostaviti? To će i Njemca jedni. Ako ga uspostavi, to je privredeno uspostavljanje Dunjaluka. Ne može potrajati. A kamo li onaj ko nije ni vjeru uspostavio, kako će onda i Dunjaluku uspostaviti? I zato on je taj koji vam je sve stvorio. Vama o muhmini u prvom redu. Pa koristite te Allahove blagodati. U čemu koristite? U Allahovoj pokornosti. U tome da budete prvi na svijetu. U tome da ljudima pravdu donesete. Pravdu, rahmet i milost ove vjere. A ne zulum, zulum čara da se širi. I da ne ima toga koji će mu se odupriti. To nije isto kao normalno. Nikoli to, to prirodno, kao što nije prirodno ono nebiro. Jemra sjaq wa متفائلٌ بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يبيقنا جمرا السياق وزجرة الجلادي متفائل بالويت يسفي روضنا وتماؤنا شمسٌ وصحهم بادي متفائلٌ بالزرعي ايه بردوه دا مؤميني متكيه فرعه وده چونه چانس ويوه Kome je pravo, kome je krivo, a mi je tako? So Sum ne stava ila sama i fesuva hunne sebaa sama a. Zatim se usmjerio prema nebu i stvorio ga sedam nebes halaka sebaa samavati in triba sedam nebesa sedam katova nebesa vohva bi kun in ali a on sve poznaju I od tog svoga znanja poučava koga hoće, čemu hoće. I od toga jeste isto tako što nam se propisuje da istražujemo, da ispitujemo to, da uzmemo pouke iz ovih Allahovih dželnašanom u Što znači da naša vjera nije odvojena od cjelokupnog našeg života. I svih radi u našem životu. Sve je naša vjera. Kad legneš, bismillah. Kad ustaneš, bismillah. Kad sjedeš za. Zašto? Za da raketu ima čemu, inša ako ne imamo. Opet kažeš, bismillah. Kad voziš avion, bismillah. Kad učiš, bismillah. Sve kad radiš u ina Allaha, djel naša. Изнаш свој циљ, лије у име моји страсти у име, но профита у име, моје части тако ле u ime njega i živimo i umiremo i njemu ćemo se vratiti i ni malo sumom je u to ne ima. i to su ti ajeti na koji nas ovaj Kur'an kerimo puči kad bi naš umet dva, tri ajeta za početak uzeo pa onda kasnije pet, čest pa kasnije dok, dok ne dođe do toga da cijeli Kur'an sprovozi to bi bilo to bi bilo pravo ali ostavit cijeli Kur'an Ostavit Kur'an uz Ramazan da se uči. Ostavit Kur'an hođama neko ne uči. A mi ćemo platit dobro. Ne može to da. Tako se ummet ne uspostavlja. I to onaj ummet Kome je uzvišen je Allah odredio da bude prvi. Da bude najjači, da bude pravedni, da bude milostivi čovječarsku i tako dalje i tako dalje. Tako se je uspostavlja. Moramo upoznati Allahove propise i njegove zakone. Raditi po njima, prihoditi, raditi po njima, za njih se žrstvovati. I onda koboda, inša Allah sa barakva ta'ala, očekivati je uspjeh i očekivati je. Napreda. Inače, ostavimo svoju vjeru, da ona bude u određene grupe ljudi, da bude u ma samo, da ona bude u određenim vremenima, u određenim mjestima i u određenim propisima samo. Ne ništa od toga. Nije to što se od nas traže. Vidjeli smo malo iz ovih Kur'anskih hajeta, analesetine i stotine i hiljade Kur'anskih hajeta koji nam govore o jednoj tristojke im na raznočite načine. A to je vjerujte Allaha koji vas je stvorio. Za njega živite, njemu ćete se vratiti. Budite iskreni njemu u pokornosti u ibadetu azeva dželu. Budite ti isa kojima će Allah biti zadovolja Nastojte njemu da udovolite Da mu se približite Trudite se O tome ja da zadobijete Njegovo zadovoljstvo Da dobijete njegov džennet Koji je večan A čuvajte se džehennema koji je isto tako vječan I zato kad ovo Muhmin zna šta ima Da izgubi na dunjalu Valla ili da ima ništa izgubit samo ako ostane u neznaniu izgubit samo ako se još uvijek koleba u kom sam džemaat ne imaš informesi džemaatu ti si u Allahovom jale šanuhu džemaatu mu'min gdje god vidiš hajr priključimo se kodov 5% hajr s tobom ću biti 5% kodov 90% s tobom ću biti 90% učestovat ću gdje god ima hajr A spećut d je godd iimaš. Radžu zavogier. To je ono gje samja, Poaem nakomunmoslimni, on vas je nazval zemi i ne ima čviš š da iskupim. Mu na ove ovaj dunjavu. I zato poruka je i ovoga kazivanje da nastavimo ako buda inša Allah i nakon Ramazani šerifa sa našim ibadacima svakako farzovina, po tome nema govora to je obaveza i propis da se ne uslučavamo šta će nam poreći. Allah je najpreć i nemojmo odgađati ni danas ću, ni sutra ću ni do godine ću, ni za deset godina vallaj, odmah moraš jer ne znaš kada će ti doći pa kako ćeš preda Allaha stavka te upita što moj robe što si to uradio ili što to nisi uradio šta ćeš mu kaza bojao sam se Joze bojao sam se ovoga, onoga šefa bojao sam se firme ne imaš kut, ne imaš obraza, šta kaza ništa to nije opravdanje To je nama smiješno, ali je to ujedno i smiješno i žalosno. Što je to tako? A ne smije biti tako. Allah ne ti je najpričeš. I pusti ljude šta će pričati, šta će govoriti. I nakon ovoga sem še nima šta kazati. Dakle, nastavica sa i baletima farzove svakako, a na filama. pokušaj makar dva rekata u to konoći klanjati na fili. Možda si nekada prespo kakav namaz... Nenamjerno. Možda je nešta bilo. Allah će ti to. U ovo nadomjestiti. Možda je nešta bilo. Klanio si, ali ne znaš koliko ti klanio. Dva ili četiri rekaeta. Allah uzviše. Na, nađuje iz sunneta, iz nafila i tako dalje. Pokušaj gdje možeš pomoći svojoj braći muslimanima. Gledaj koliko možeš od ove vjere. Što više pročitati naučiti. Jer ona nije ograničena samo. Na hođe, muftije, na ove, na one. Ona je vjera svakoga, ima jednu granicu koliko treba i da znaš. Zar nije sramota da nisi ni jednom Kur'an i Kerim, bar mu prevođu pročeti. Allah ti dao, objavio preko svoga Resula, koji je i, i krvav iz bitaka izlazio, koji je hijđru pještice učinio, koji je toliko podnio na Allahovom putu, a nama teško u rahatluku, u toploj sobi, siti sjediti i pročitati nešto iz Allahove Đelešanu knjige Hajisare, sura, alisa, toliko knjiga imamo vallaha i kogod ne mogućnosti da kupi, da plati da ima problema nikad pa Allah, to ne smije biti preprekom da dođe, da sazna, da nauči To je naša vjera. Hvala Allah i ljudi su prijeti od onih najboljih generacija. Kad su ljudi držali dovjere kako treba. Znali po mjesec dana putovati. Po mjesec dana putovati radi jednoga hadisa. Radi jednoga hadisa. Pa nisu imali ovih mikrofona današnji. Kada bi sjedio imam Buharija među ljudima... Na stotine bi se učenika njegovih okupilo koji su zapisivali hadise, pa bi na svakih nekoliko metara stajao po jedan koji bi prenosio ono što se kaže onim drugim da čuju tamo, da zapišu i da zapamte. Dolazili iz udajanih krajeva da čuju jedan hadis, a taj koji je prešao hiljadu i koliko kilometara ili mjesec dana hoda, da čuje jedan hadis, šta mislite kad ga je čuo, jel radio po njome to ne trebali sumnjati radio i žrtovo se za njega i primjenjivao ga i zato je ovaj umet prvi bio ova vjera se nije proširila mačem i silom, jer ne ima prisile u vjeru, nego znanjem ljudi i djelovanjem ljudi, radom po ovoj vjeri, primjenom ove vjeri I danas onaj ko prihvati islam Allah i većinu prihvataju Zato što su učili u Kur'anu I kroz hadise A ne zato što su vidjeli Neke muslimane šta rade Pa se na njih ugledali A tako se slabo prijma islam Kad ljudje samo preko teorije I zato gledajmo i nastojimo Svi smo mi odgovorni I svi ćemo mi biti pitani Za svoju, za svoju vjeru Prvo za vjeru sami i sebe A onda i za vjeru i primljenu i oni koji su oko nas i za koje smo zaduženi i svoje žene i svoje djece i svoje rodbine i kom širuka i opominji svoje bližnje onda sve dalje i dalje. Dakle, to je naša obaveza. To nije ništa tek tako slučajno. Pozivaj, udru, pozivaj o Allahovu vjeru. Prenesi makar to bio jedan ajet možda neće od ovog mladoga primiti hoće od tega stavi ne znaš gdje može biti hajir i šta ti Allah može dati od blagoslova da neko preko tebe prihovati istinu da počne kanjati da bude spašen od džehendemske vatre pa imao ti boljeg hajira i većeg dobra od toga i zato rad maksimalno za ovu vjeru i nemojmo danas obesrabri nemojmo danas pokoleba Ono što čujemo na mnogim vijestima Udarili ovdje na muslimana Udarili ovdje na muslimane Uradili to od muslimana Maltaj nemuslimani, teroristi muslimani Su ti od koji hajra ne ima, Muslimani su to, muslimani su to Ta propaganda Radi ispravno onako Kako ti Allah propisi Kako je činio njegov resul alisa, to Bilo pravo kome Ili ne bilo To je tuđi problem, nije naš Mi ćemo raditi kako treba ko boda, inša Allah. Ko je radio, neka radi još više. Ko ni radio, neka se pokrene i neka radi, jer ova vjera kraži ljuda koji će raditi po njoj i za nju, a onaj ko radi za ovu vjeru, valahi, radi za sebe i on će sam koristi od toga imati. Da vas Allah se i nas nagradi. Dobro, molim uzvišnjog Allaha da nam kabuli naš post neštijan teravih salada teravih i sve i baljete u ovom mubarek mjesecu molimo ga uzviš nam da nam dadne da dočekamo i sljedeći Ramazani šerif i još puno ovih mubarek blagoslovljenih mjeseci, molimo uzviš nam da nam ne učini ovaj Ramazani šerif posljednjim u našem životu na ome dunjaluku već da nam dadne još prilika za rad na njegovom putu kao što ga molim da, da nas sve učvrsti na pravom svetom statinu, da nam pomogne i olakša u pokornosti njemu uzvišenom i badati njemu uzvišenom يرادوا زاولهم اركابهم وسماءنا شمس وفحم بادي متفائل بالزرع يخرج شطؤه رغم الجرادك من جل متفائل بالغيث يسقي رضنا شمس وفحم بادي متفائل بالزرع يخرج شطؤه رغم الجرادك من جل الحصادي متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي بحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناسا النارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناسا النارة الصياد فدع اليهود بمكري وهم وديونهم نمل يذوب بغابة الأساد فتفائل بشر النبي قريبة فقد انسنا سمع من ثقل